Згадав минуле. Але ж палити книжки. Аж трусився отець Атаназій. Якби я замерзав, як отець Теофіль, і від одробини вогню залежало моє життя і життя товаришів, то я теж палив би книжки. Одробини, дрібні частки. І святе письмо? Хіба отець говорив, що треба палити святе письмо? Ти чув, брата Павле? Ні. Отже, він мав на увазі просто книжки, а не святе письмо. Атаназій віддав монастирською бібліотекою і ходив ці дні як струтий, отруєний. Точніше, не ходив, а сидів коло настоятеля, щоб не дивитись на те страхіття. У перший день його ледве не застрелили. Уже вивели на двір, бо перешкоджав виносити книжки. Але отець нікодим не дав. викотив з Старого мадярського вина зняв з себе золотий хрест, подарований небіжкою мамою на іменини. Після того отець Атаназій більше не ходив до бібліотеки, за тим пільнував Павло. А посушник Ілля підбирав те, що губилося, і приносив старому. Навіть допомагав зносити книжки вниз. Мав таке добродушне лице, що навіть у лейтенанта не виникало підозри але безцінні рукописи все одно зникали у пащі вантажівки. Якби їх не застали зненацька, шинців встигли би сховати більше. Великого болю завдавав прострілений образ діва Марії. Вони ховали його тепер у келії отця-настоятеля за шафою, виймаючи на ніч. Отець Павло виглядав спокійнішим. Саду, яким він опікувався, не чіпали, Стояв собі незворушно, добре затулений високими мурами, від вітрів зі сходу і заходу. Та й з городу встигли все зібрати. Не було що топтати і ламати. Але що буде з ним у тюрмі, журився отець Нікодим, де все кам'яне. Ще тиждень тому їздив до Добромельського монастиря, радився з братами. Але ті нічого не знали так само. А про те, що будуть вивозити архіви? Ніхто й гадки не мав. Навіщо? Документ бурмотів бідний отець Атаназії. Він міг би нас порятувати. Бо як потрапить до них, що тоді буде? Проте отець вірив у Божу ласку, а не у якісь байки. Молися, брате. Найперше за нашого недужого брата отця Теофілля. Молитва зрушить навіть ці гори. А той папір, хто його бачив? Якщо й був, то миші згризли. Ти думаєш, що кавалок пергаменту чи паперу, кавалок-кусок, може щось важити для отих хамів? І що він спинить таку страшну навалу? Ну то він прийде, тільки не знати, яким. Почув би тебе отець настоятий, гнівно мовив Никодим, то наклав би покуту, ми маємо сподіватися лише на Бога і на свої сили. Дивись, як терпить отець Теофіль. Він бореться із смертю, як правдивий лев. Завтра йому стане ліпше. Побачиш, брате, ліпше – краще. Там, куди нас відвезуть, легше буде знайти лікаря, – подумав він. У кожній тюрмі є шпиталь. Отець Теофіль розплющив очі, подивився в кути і прошепотів. Він каже, Бога нема. Хто каже? Слуга із добромиля знає. Отець Некодим глянув перше на отця. Атаназія, в нього був тріумфуючий вигляд, очі аж заблищали від утіхи. Господи, помилуй, перехрестився Некодим і обернувся, щоб подивитись на молодого послушника. У того на устах була ледь помітна посмішка. Знав їх обох віддавна, і все його неприємно вразило. Слуга з Добромеля, 1939 рік. Те, що сталося наступного дня вранці, можна було б назвати чудом. Лише отець Некодим не вважає його Божим. Зрештою, завжди ставився скептично до різних об'явлень, бо насправді лише порядок і закон рятують віру від занепаду. Він жив по різних монастирях, у Львові, в Бучичі, Любліні, і надивився там всього. Є речі, недоступні розуму. І якщо хтось негоден їх осягнути, негоден не може, то не треба вигадувати різні небелиці. Він навіть пішов з Добромельського монастиря, коли там нібито почав з'являтися світлий янгол і пророкувати кінець світу. Не повірив, бо сам того не бачив. Хоч стояв на тому місці у дзвінниці не раз. Поза очі Називали його томою невіруючим. Тієї ночі в монастирі всі спали, як свої, так і чужі, ніби хтось їх заколесав. Навіть вартові заснули на устоячки. Один під дверима церкви, другий притулився до яблуні у саду. Можна було всіх виносити. І село спало так само. Дооколу панувала незвична тиша. Не чути було гуку гармат за горами, Наче по цілім світі настав мир. Під час війни особливо цінують подібне затишчя. І хоч ніхто не запам'ятав,